מזמור קמ"א <מזמור>, <מזמור>, מזמור לדוד. אדוני קראתיך, חושה לי, האזינה קולי בקוראי לך. תיקון תפילתי, קטורת לפניך, מסעת כפי, מנחת ערב. שיטה אדוני, שמרה לפי, נצרה על דל שפתי. אל תת ליבי לדבר רע, להתעולל עלילות ברשע. את אישים פועלי אבן, ובל אלחם במנעמיהם. יהלמני צדיק חסד, ויוכיחני, שמן ראש על יני ראשי, כי עודו תפילתי ברעותיהם. נשמטו וידי סלע שופטיהם, ושמעו אמרי כי נאמו. כמו פולח ובוקע בארץ, נפזרו עצמנו לפי שאול. כי אליך אלוהים אדוני עיניי. בכך עשיתי, אל תאר נפשי. שומרני מידי פח יקשו לי, ומוקשות פועלי אוון. יפלו ומחמוריו רשעים, יחד אנוכי עד אעבור.